lytter til Byens Bedste. En podcast fra Berlingsen. Hvis alt går som planlagt, skifter Radio Loud den 3. januar 2022 navn til 24 /7. En beslutning, som har affødt nogle hæftige reaktioner. Ikke mindst fra Mads Brygger fra det hedengange Radio 247, som nu er direktør og chefredaktør på mediet Frihedsbadet. Han kalder navneskiftet for mærkantil Necrophili, altså at berlingske medier bedriver uskømmelig omgang med et liv med økonomisk gevinst for øje. Men der er ikke noget nyt i, at Radio Laud har været genstand for hæftig kritik. De har blandt andet fået på puklen for manglende lyttere, trods millioner af skattekroner. Ja, selv denne sang, Let's Get Loud af Lopez, har været brugt som drilleværktøj mod beslutningstagere og medarbejdere på radioen. I dag prøver vi at slukke for de harmdigerne, vrede og drillende stemmer. Jeg har inviteret to af Radio Louds ansatte i studiet, hvor jeg vil afholde en art terapitime og stille dem nogle af de spørgsmål, der trænger sig på, om livet som vært på Danmarks mest udskældte taleradio. Jeg er din vært, Aminata Amanda Kov, og du lytter til Byens Bedste. Til Camilla Michelle Mikkelsen var en af de allerførste, der blev ansat på Radio Loud. Velkommen til, Camilla Michelle. Hej, tak. Øh, og vil du fortælle okay. lidt om, hvad det er, du laver på Radio Loud? Ja, altså lige nu har jeg været vært på Morgenbladen, og øh, fra på mandag af, der er jeg reporter og producer på øh, det nye morgenprogram, der skal hedde Reporterne. Mm. Øhm, jeg har også Benjamin Clemens, som også var en af dem, der var med fra start. Du er vært og tillidsrepræsentant på Radio Loud. Det er jeg nemlig. Velkommen ja. til dig også. Mange tak. Øhm, jeg kunne godt tænke mig med begge to, at vi går tilbage helt til starten, altså i 2019, mm. øhm, hvor I begge to lige er startet på Radio Loud. Det var i 20, ikke? Ja, marts jeg startede 2020. marts 20, ja. Mm. De fleste 20? værter kom på i marts 2020. Øhm, der var mange redaktører og ledelsesfolk, der var på allerede fra 2019, men, øh, men ikke så mange værter. Nej, jeg var til min første samtale også i 2019, men vi startede først marts 2020. Hvis vi tager din første samtale, mm. der er startet ny radio, mm. det bliver nyt, det bliver stort. Hvad tænker du dengang, du er ved at gå ind til? Øh, jamen jeg har min første samtale på sådan en lille café på Vesterbro med den daværende nyhedschef. Og hun sælger RadioLoud til mig på den måde, at det er, det er en ny målgruppe. Det er de unge, der er højt til loftet. På det her tidspunkt sidder jeg på DR. Jeg laver DR2-debatten og p 1 debat, shitstorm på P1. Og hun siger, her kan du udfolde dig kreativt. Du kan, Der er ikke nogen rammer, du skal passe ind i. Øh, dine idéer, dem kommer du bare med, og så kigger vi på dem. Der er ligesom ikke øh, noget, men vi plejer jo. Og det tiltalte mig helt enormt meget. Altså, det lyder også som noget, som de fleste kan, kan spejle sig i. <tryk> Æm, havde du forestillet dig, at, det ville, at, at der kunne udspille sig sådan et forløb, som der har været? Hun spurgte mig faktisk allerede, den derværende nyhedschef der. Øh, der har jo allerede været en del skriverier om Radio Loud. Hvorfor vil du egentlig gerne arbejde hos os? Og øh, på det tidspunkt, der havde jeg fulgt med, men jeg havde tænkt, ro på, det må da stille ned af. Æm, Radio 4 havde vundet... Øh, frekvensen på det tidspunkt, og så havde Radio Loud vundet et nyt udbud, hvor jeg egentlig tænkte, jamen som jeg havde forstået det, så var det vel egentlig på lige fod med Radio Loud og 24-7, som havde søgt. De kunne vel egentlig bare have lavet en bedre ansøgning. Så på det tidspunkt, der tænkte jeg ikke, at det ville vare så længe, som det har gjort. Benjamin, hvad var dine forventninger, da du startede? Ikke eksisterende. Jeg er ikke mediemenneske. Jeg er musiker, og det er min indgangsvinkel. Jeg arbejdede som kok i januar øh, 2020, øh, og blev fyret på grund af personlige forskelle med min øh, forskelligheder med min køkkenchef. Øh, og så var det simpelthen øh, så tilfældigt, at øh, ham, der nu fungerer som øh, kulturvært, Frederik Vestergaard, han var overtjener på den restaurant, som jeg arbejdede på, så han sagde, hey, hvorfor søger du ikke musikdelen af lavt? Du ved en masse musik, og de søger musikværter. Øh, så jeg vidste ikke noget om noget som helst. Jeg havde hørt noget 24-7... Øh, min mor har arbejdet på 24-7, så jeg vidste godt, hvad det var, æ, men hele den der sådan meget æ, være sat ind i tingene og vide, at det her kunne være en potentiel æ, shitstorm og, æ, og sure mennesker og alt det der, der var jeg slet ikke i mit liv. Altså, fordi jeg vidste i virkeligheden ikke, at der var noget, der havde Radio Loud før, og Frederik sagde, hey, søg det her. Hvornår gik det så op for dig, at det ikke ville gå helt stille for sig øh, med din nye arbejdsplads? Relativt hurtigt. Altså, øh, jeg, jeg startede to dage før Danmark blev lukket ned, og allerede da vi du ved, begyndte at varme op til at gå i luften, og øh, jeg kan huske noget af det første, der sker på den der, vi sidder på sådan en øh, fantastisk dejlig øh, Zoom-ting, og skal drikke et glas champagne, og, øh, og, og ligesom fejre, at nu går vi i luften, og det, vi har arbejdet på den sidste måned, øh, på en eller anden måde kulminerer i den her øh, første live øh, og der var en eller anden, der hoppede ind på det Zoom-opkald, og begyndte at kalde folk, for, for grimme ting og sådan noget, hvor jeg tænkte, oh, okay, det kan godt være, at folk ikke er helt ombord. Ja. Så, så sådan, det var ret meget, fra vi gik i luften, at man ligesom kunne forstå, okay, der er nogle mennesker her, der, der godt kunne tænke sig, at der var sket noget andet. Jeg vidste ikke, det ville være så lang tid, som det har gjort. Jeg vidste ikke, at folk ville blive så rabiate, som jeg synes, ja. nogle mennesker har været, og bombetrusler og sådan noget. Det er lidt meget, ja. men, men altså, sådan ja, er det, det er ekstra, jo. Ja, det, er det, er det. Virkelig, det, det er sådan et helt nyt level af, hvad man tænker, at man bare har et arbejde. Ja, det er det, du ved, sådan. Også fordi, at så sker jeg. Øh, altså, jeg er ikke typen, hvor at. Øh, nu går vi lige på den her ja. jeg, jeg er ikke typen, hvor at det sådan irriterer mig. Jeg kommer igen, kok. Jeg kommer fra et arbejdsmiljø, som er øh, stressende, hvor folk opfører sig mm. på en bestemt måde. Mm. Så det der med, at, at der ligesom er pres på på arbejdet, det er ikke noget nyt for mig. Det er ikke, ikke mig. Men det der med at skulle øh, sådan, øh, bruge energi på at skulle berolige min kæreste om at jeg ikke bliver sprunget i luften, når jeg tager på arbejde. Det synes jeg er sådan lidt irriterende. Det kunne jeg godt være foden i virkeligheden. Ja. Er I glade for, at I tog jobbet? Jeg er glad for, at I tog jobbet. Øhm, jeg er glad for, at jeg stadig er her og er med, men det har været en overvældende rejse. Altså, jeg har også været vant til fra mit tidligere arbejde på blandt andet P1, og se nogle af de sms'er, der ryger ind til værterne. Så jeg ved godt, at folk er nogle idioter. Jeg tror bare, jeg er overrasket over, hvor mange der er, og hvor længe det er stået på. Men jeg synes, at for mig, så længe vi laver fed indhold, som jeg synes, vi gør, så har jeg det øh, kanon med at være på, øh, på Radio Loud. Benjamin? Jeg har det på samme måde. Jeg, øh, jeg har, jeg har haft, øh, det er jo en kæmpe mulighed for mig at, øh, at, at komme ind og få lov til at arbejde med musikken, som jo er noget, jeg har beskæftiget med i mange år. Øh, jeg er glad for, at, at jeg tog jobbet. Jeg er glad for, at jeg har stadig jeg har lært en masse ting. Jeg øh, har også fundet ud af, at det her kunne være en, øh, en, en karrierevej. Øh, så så det, det synes jeg er super fedt. Når I bevæger rundt i samfundet til familiearrangementer og ude i byen, og jeg skal komme efter jer, hvor man kan være henne, og møder mennesker og fortæller dem, at I arbejder på Radio Loud, hvad møder de jeg så med? Jeg synes, det er meget klassisk, sådan at det er altid sådan, okay, spændende. Ja, ja, ja, ja. <laughs> man kan bare se, at de, sådan, de skal lige afveje, altså sådan, ja. hvordan reagerer jeg uden og sådan øh, anerkend over for dig, jeg synes, det er et sindssygt sted. Du har valgt at arbejde, og der ja. bliver skrevet alt muligt. Og hvorfor er du der? Er det egentlig noget lort? Er det lavt øh, Og der er også mange, der jo er sådan, hvordan er det? Det må da være helt forfærdeligt. Nå, men hvordan er det at have 0 lyttere? Altså, der er mange, der også reagerer meget umiddelbart. Hvordan er det? Hvordan der er at have 0 lyttere, det er fucking nederen at blive målt til 0 lyttere øh, på en DAP-frekvens, når man sender DAP-radio. Det er altså, super ja. Det er og Der er jo ikke nogen, der har lyst til at sende for lyttere. Så det, altså der i hvert fald har holdt mig op, det er, at vi har haft sådan podcast podcastindeks, hvor vi har kunne følge med og se, okay, det er ikke så gralt, som det kunne have stået til, men det er da ikke fedt, at der ikke er nogen, der lytter øh, på DAP. Det er da noget, noget. værre udover. Jeg tænker sådan helt lavpraktisk at møde ind mandag morgen og vide, at man laver et program til potentielt ingen. Mm -hmm. Må der sætte sig lidt i, øh, altså for det første, hvor nemt det er at få gæster i studiet, jeg har selv øh, blevet inviteret i studie på Radio Loud og lavet mig sådan en overvejelse om, kan det betale sig, at jeg en yeah. time af det her, når der alligevel ikke... Altså, mm. det må være svært at få nogen ind, og det må være svært at holde gejsen op. op. Øh, nogle gange, nogle gange ikke, mm. vil jeg sige. Øh, men, men altså, er det ikke det må være sådan lidt op ad bakke, tænker jeg. Altså, det er i hvert fald op ad bakke på DAP, kan man sige. Jeg tror virkelig, det der har holdt mig op, er, at jeg kan se, at der er folk, der henter podcastene, når de kommer ud. Fordi ellers så ville det da være hårdt at gå i studiet hver dag, sende morgenradio tre timer om dagen, stå op klokken 6. vi møder klokken 6, så vi står op klokken fem, hvis der ikke er nogen, der lytter. Helt klart. Jeg står jo i den situation, at øh, jeg sidder på en øh, tomhandsredaktion. Mm. Øh, det er os, der laver musikprogrammet. Øh, jeg sender alene tre mm. timer om dagen, og jeg sender øh, ikke... På nuværende tidspunkt i hvert fald, øh, materiale, der bliver lavet til podcast. Hvilket vil sige, at jeg sender flow-radio for potentielt nul lyttere. Og der bliver man simpelthen nødt til bare at, at køre sådan noget mind over matter. Altså fordi, hvis du bliver ved med at, at slå dig selv ned med, ah, der er heller ikke nogen, der hører det her, og Ej, vi har ikke nogen lyttere. Hvis, mm. det, hvis det er det, du går ind i studiet med, så, så så er det klart, så er det muligt at holde motivationen op. Det kan ikke lade sig gøre jo, fordi så laver du arbejde, der er ligegyldigt. Så du bliver jo nødt til bare at ligesom skrue den der af, og så sige, okay... Øh det er ligesom, øh, der er sådan en fantastisk Madonna-citat, øh, Spil en, øh, en divebar, som du vil spille Carnegie Hall, og spil Carnegie Hall, som du vil spille en divebar. Jeg ved ikke, om det er Carnegie Hall, der er... Øh... Altså, så du sender, som om du har 100 lyttere. præcis. Lytter. Du bliver nødt til, øh, hvis der er øh, én lytter, der stiller ind, bare én, mm. så bliver den ene lytter nødt til at have øh, fuldstændig samme øh, flow-oplevelse, som hvis jeg stod og sendte live for hele Danmark. Mm. Så du bliver bare nødt til at smide den der anstilling, øh, når du går i studiet. Ja, det handler jo også om, at de lyttere der så tuner ind, dem vil man jo for alt i verden have, at de skal blive der. Jamen, så det, det skal bare være en fucking fed oplevelse, fordi jeg tror, det værste for mig vil være, hvis der er nogen, der tænder deres radio og tænker, hold da kæft, det er rigtigt, hvad medierne skriver. Det er ja. være lort. Ja. Det skal de ikke have. Nej, de der fordomme, der, de må aldrig blive bekræftet, hvis Nej. folk rent faktisk stiller en. Øh, fordi det så bliver også... det først noget råd. Ja, derfor er vores fornemmeste opgave, det er ligesom, og det er det, vi kan gøre, som jeg ser det lige nu, det er at lave noget fucking fedt indhold. Og det er virkelig det, jeg sådan koncentrerer mig om hver dag, når jeg går på arbejde. Hvis jeg lige må gå tilbage til det her med, hvad man bliver mødt med ude i verden, så har du, Camilla Michelle, fortalt til journalisten om en episode, hvor du pillede et Radio Loud klistermærke af din computer i toget. Kan du huske det? Jeg, jeg pillede øh, på min computer på bagskærmen, der har jeg sådan en kæmpe loud-logo, og så har jeg mit fulde navn under. Jeg pillede mit navn af, faktisk, øh, i den episode, du, øh, du henviser til der. Hvorfor gjorde du det? Jeg gjorde det, fordi øh, at jeg sidder... Det er lige da vi er gået i gang, tror jeg Og der bliver skrevet en hel masse jeg er også lige, Måske er jeg også lige udkommet med en podcast øh, Del på nettet Det er første gang, jeg udgiver noget stort øhm, Og jeg, jeg og en anden Min kollega Kevin, vi er bærende for denne her podcast Så der er rigtig mange, der har holdninger til Hvad der bliver fortalt Og hvordan det lyder i den her podcast Og da jeg slår min computer op Der bliver jeg bare helt vildt bevidst om At der er nogen, der kigger Kan vide, kigger de på mig? Kigger de på min computer? Hvad tænker de, når de kigger på det, de ser? Øhm, og så jeg havde på det tidspunkt allerede fået nogle beskeder i min indbakke. Nogle var konstruktive, nogle lyttede med. Øh, andre var også bare sådan hvordan har du det med at bruge 265 øh, kroner eller millioner kroner på ingenting. Altså sådan hvordan har du det med at dit produkt koster det her? Øh, og det gad jeg bare ikke konfronteres med, så jeg tænkte de skal i hvert fald ikke have mit navn. Øh, og jeg sad faktisk jeg har været i Esbjerg her i weekenden hvor jeg kommer fra. Og jeg har stadigvæk det her store laut øh, klistermærk på min computer, men jeg har ikke mit navn. Men jeg sad med samme oplevelse, fordi at nu har vi lige gennemgået det her øh, potentielle navneskift. Og der rammer det mig lige pludselig igen, da folk de kigger på min computer, og kigger på mig, og kigger tilbage på computeren, hvor jeg er sådan, Og jeg orker ikke at skulle tale med nogen nu, så jeg ender simpelthen med at tage hørtelefoner i ørerne, for jeg tænker, så er jeg lidt sværere at jeg kan ikke lade være med at tænke, at man jo har enormt meget typisk identitet i sit arbejde. Mm. Så det må, altså hvad gør det ved en, at man ikke nødvendigvis uh. altid i alle situationer har lyst til at skulle stå på mål for det, samtidig med, at det er det, man laver så mange timer om ugen, altid? Jamen, det er en vild mærkelig følelse, fordi jeg... Da jeg var på DR, var jeg stolt over, at jeg arbejdede for Danmarks Radio. Det var noget, jeg vidste, hvad jeg var. Wow, hold da op. Det havde nærmest været lige meget, om jeg lavede kaffe der. Altså, sådan, det var bare fedt. Ja. Nej, men du ved, det var sådan den følelse, og hvis jeg sagde, at jeg er på Danmarks Radio, folk vil nærmest ikke engang spørge, hvad jeg lavede. De ville bare være sådan, okay, sygt. Her der er det mere sådan, at jeg er stolt af det, jeg laver, men jeg ved også godt, at der kommer en eller anden reaktion. Så jeg er altid sådan, at jeg er journalist. Men jeg laver radio. Jeg laver morgenradio. Og det er først sådan, du ved hvor laver du det her? Nå, det laver jeg på Radio Loud. Og så ved jeg godt, okay, nu skal vi have den her samtale. Ja. Og det er også, det er fint nok. Man tager den jo, men altså... Det hvad er, er det for en samtale, man skal have så? Jamen, så er det netop denne her. Hvordan er det så? Altså sådan, jamen, hvad har du lavet, der godt? Hvad godt? Øh, hvordan er dine kollegaer? Er du blevet snydt? Får du lidt i løn? Altså, der er mange sådan, synes jeg... Øh, Måske fordomme eller også bare sådan øh, kritiske spørgsmål, som jeg egentlig gerne vil svare på, men som ikke kom, da jeg var på DR. Og jeg føler, at folk, de forholder sig mindre til det indhold, jeg laver, end da jeg var på DR. At der handlede det jo altid om øh, debatten eller programmet eller det Zomi-klip, der nu florerede. Her der handler det bare om brandet. Og så ja. træder jeg snakke om Brandet. Fordi jeg er fucking ligeglad med, om det hedder Radio Loud eller Radio 247. Bare gerne lave radio. Det er det. Jeg har det virkelig på samme måde. Jeg har det også sådan, ja, Når folk spørger, så er det første, jeg ser, at jeg laver musikradio. Og så kan folk så logge ud af mig. Jeg plejer så altså ikke at sige, at jeg arbejder på Radio Lounge, Jeg plejer at sige, at Danmarks mest omdiskuterede dub kanal for ja. unge, og så se, om de gætter den selv. Det er sådan en lille sjov leg at lege med mig selv. Men når de så gætter den, så har jeg faktisk også været. Jeg synes ikke, jeg har fået lige så meget negativt eller lige så meget kritisk. Og det kan sagtens have noget at gøre med omgangskreds, eller hvor man ligesom mm. befinder sig. Eller som sagt, jeg kommer ikke fra MedieDanmark. Eller, jeg har ikke en eller anden mediebaggrund, så det er ikke nogen mennesker, jeg sådan begår mig med i min fritid. Det er primært musikmennesker. Øhm, så der øh, er jeg faktisk blevet mødt ret meget med den der sådan... Øh, nej, jeg må skulle være ærlig, jeg har faktisk ikke hørt det. Altså sådan, nej, men det er mm -hmm. det, der er helt yeah, <laughs> Så, Men øh, de har alligevel en holdning til det, ikke? Jo, jo, jo. Folk har en holdning, og jeg har også til familiemiddag øh, siddet og været sådan lidt... Okay, fint. Så, så lad os gå igennem den der sådan... Mm. Nej, men I underbyder jo også sådan... Nej, nej, nej. nej. Jeg, jeg laver musikradio. Hvad du synes om min arbejdsgiver, det er jeg sådan set rimelig uinteresseret i. Jeg, jeg bliver nødt til bare at forholde mig til, til mit produkt og det, det banner, jeg går ind med, som ikke nødvendigvis er loudbanderede, det er musikbanneret. Mm. Så, så det handler mere for mig om det program, jeg præsterer frem for den fane, jeg gør det under, hvis det giver mening. Det giver god mening. Føler jeg jer ekskluderet af Danmark? Nu nævner du selv, at du ikke er mediemand. Jamen, øh, pas. Jeg har ikke forsøgt at, at, at, at, at melde mig ind i en eller anden samtale. Jeg tænker bare, så. når der er øh, altså, hissige debatter på Twitter, øh, alle mulige medieprofiler fra alle mulige store mediehuse og mindre mediehuse, øh, Altså kan man, kan, kan man føle sig på en eller anden måde øh, altså, som et, et appendix til resten? Forstår du? Forstår øh, du resten? Appendix? Altså, nu står jeg lige og tænker på en bog. Hvordan ser det ud? Hvad mener du egentlig? Nej, altså, om man, om man øh, føl, føler I, at det er hele Danmark mod jer? Øh, nej, det føler jeg ikke. Men jeg føler, at det er også fordi, at der er... Vi kommer jo fra alle mulige steder fra, og alle kommer, eller mange kommer også fra øh, andre anerkendte steder i Medie Danmark og har nogle gode kollegaer, der har været gode til at tale det op, eller tidligere kollegaer. Mm. Så jeg føler, at vi har haft nogle fine støtter på B3, på B1, nogen på Nova. Øh, jeg føler ikke det hele Medie Danmark mod os, men jeg føler, at laut er noget, der er nemt at slå på. Altså sådan, det er nemt at melde sig ind i den klub, at man skal have laut. Søndag den 31. oktober markerer det Kongelige Teater helgen med koncerten Dødens Toner. Det sker både med Brams og Schubert, og i øvrigt med uddrag af bogen Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage af Naja Maria Ejt, som sidstnævnte selv læser op. Det hele foregår på det Kongelige Teaters gamle scene. Benjamin, du har i journalisten også kaldt det for mobbning. Øh, altså, øh, ja, det tror jeg handler meget om det her med, at øh, man som etableret journalistprofil øh, giver sig til at række ned på værter frem for at, øh, at erkende en utilfredshed med konceptet eller med udbudsprocessen eller med øh, lavet et koncept. Det, det skal man jo have, have lov til. Altså, det skal man bare gøre, som man vil. Jeg tror, at der, hvor jeg synes, det krænser over i at, at, at blive sådan lidt useriøst, det, det er, når man ser øh, folk, der angriber værter personligt, hvor det sådan lidt, nu, nu bliver det usagligt, ikke? Øhm jeg synes faktisk ikke, og det kan sagtens være, jeg ved godt, at jeg siger det mange gange, men det kan sagtens være, at det er, fordi jeg bevæger mig i den her parallel ting, som er musikradio, som lidt er andet, andet, hvor at jeg har oplevet, når vi har haft folk igennem fra P6, eller nu beskæftiger jeg mig rigtig meget med metalscenen og sådan ind i væggen musik, og der er folk også super flinke til at stille op, hvis man skriver til folk fra heavy metal eller devolution, eller sådan. der har jeg haft god, fin succes med at få fat i sådan nogle journalister, men jeg tror forskellen er, at jeg tror forskellen er, hvis jeg snakker med folk, som er øh, musikinteresserede, før de nødvendigvis er medieinteresserede, så forholder de sig rigtig meget til indholdet, og så er de sådan, oh, det var et fedt interview, og mm. øh, fede spørgsmål, du stiller, eller men mega fedt, det vil jeg da super gerne være med i, fedt, du stiller spot på sådan og sådan. Hvis jeg øh, snakker med folk, der er medieagtige, før øh, de er et eller andet andet, hvis man nu øh, er, er uddannet journalist, og bare har tænkt, jeg skal lave journalistik, jeg er sådan set ligeglad med, hvor jeg ender hen, om det er en debatredaktion, eller om jeg skal sidde som kulturjournalist, mm. eller whatever, øh, så plejer man at få de der sådan, kritiske ting, mm. synes jeg. Øh, så det kommer rigtig meget an på hvem man snakker med, synes jeg. Øhm, den her skælden mellem, om det er værterne eller Radio Loud eller nogle politiske bestemmelser, der bliver kritiseret, altså er det ikke et vilkår for os alle sammen? Ja, vil det ikke være gratis, hvis hver gang jeg blev kritiseret, jeg bare sagde, at den hvor i tager med bærende. Det kommer an på, hvad man kritiserer, hvis man var sådan der, det var virkelig dumt, det der, du sagde i det der program. Så er det en ærlig sag. Men hvis man bare sådan der, hov, du arbejder på den her arbejdsplads, derfor er du indsat skal her, så synes mm. jeg ikke, den holder. Jeg synes også, så længe det går på indholdet. Jeg vil altid gerne have kritik eller feedback på mit indhold. Jeg gider ikke have kritik på, hvordan jeg ser ud eller går klædt eller... Nu laver vi radio, så de må gerne kritisere mig for, hvordan det lyder. Men <laughs> altså sådan, ellers så synes jeg, at ja. øh, udseende hold alt det der ud af. Ja, lige præcis. Seksualiteter for den sags skyld er også noget, der har ramt vores kollegaer. at altså, ja. gider ikke det pis. Hudfarve. Ja, hudfarve. Altså Men igen har jeg lyst til at sige, det er jo ikke en ting nødvendigvis. Altså, det er jo lidt vilkårligt, Altså, der er et eller andet ved den der med at vil have arbejdsro i Danmark, når hele mm. konceptet jo er, at man stiller sig frem i et medie. Jeg tror øh, at sige, at vi vil have arbejdsro er at skyde over målet. Vi vil gerne have mere arbejdsro, end vi har. Mm. Øh, fordi at øh, du har fuldstændig ret. Det er et vilkår, når man stiller sig op og prøver at lave larm, som jo er det, vores arbejde er. Det er det, vi alle sammen arbejder med. Vi prøver at lave larm. Øh, at, at folk har en holdning til det, man gør. Og folk øh, gerne vil give udtryk for den holdning. Det, vi er super enige om alle sammen, det er vilkår for branchen. Hvad jeg ikke synes at et vilkår, det er det der med at kaste med mudder. Altså, fordi som Camilla Michel siger, jeg vil også altid gerne tage indholdssnakken. Hvis du rent faktisk har hørt og forholdt dig til et program, jeg har lavet, og synes, det er noget lort, så sig det. Så lad os tage den snak, så kan jeg redegøre for, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde, og så kan du fortælle mig, hvorfor du synes, det er noget lort, og så kan jeg tage det ind eller lade være. Men det der med bare at registrere, Hov, du arbejder uh -huh. på den her arbejdsplads, nu er du bare en dum nar eller at komme med homofobiske eller racistiske skældsord eller sådan noget. Det er jo aldrig okay. Nej, men skal vi ikke skældne mellem, øh, altså hvad der er mediedækning og journalistik, mm. øh, debat, og så hvad der er trolls på Twitter? Fordi det er vel der, hvor det racistiske, homofobiske, grimme ligger typisk. Jo, helt klart. Altså det racistiske, homofobiske osv., videre, det ligger klart på sociale medier. Og i Og i indbakkerne. Men jeg synes, at det, der også er sådan kendetegnende for mange af de medier, der eksisterer i Danmark, det er, der der ikke ret mange, der har forholdt sig til det indhold, vi laver. Der er mange, der skriver om den kritik, Radio Loud modtager, og det er også, vi er jo også inviteret ind lige nu på en præmis, der hedder, hvordan er det at være på Radio Loud? Det handler jo ikke om, at jeg laver morgenradio, eller du laver musikradio. Så det er jo også, at medierne hele tiden taler om, har det ikke også været hårdt på Radio Loud? Hvordan er det at blive udskilt hele tiden? Kunne I forestille jer at blive ved med det? Hvor skulle I ellers arbejde? Altså, det handler jo hele tiden om, at der er noget galt med Radio Loud. Altså, jeg vil gerne fritage mig for det her for jeg har faktisk skrevet en mediekommentar på et tidspunkt om mit program på Radio Loud. Så, det, var bare det er lige, dejligt. Det, var bare lige det er dejligt. Der er nogen Jeg har lavet andet end det her. Hvad hedder det? <laughs> Æ, nu er jeg også tillidsmand, Vil jo sige, at hvis man gerne vil vide, hvordan medarbejderne har det, så, så er det gerne mig, man ringer til mm. øh, for en kommentar. Og der har jeg flere gange været sådan. Oh, når folk ringer, fordi jeg ved godt, hvad de vil spørge om. Sådan, Ej, men er det ikke hårdt? Og sådan, hvor er jeres ledelse henne i det her? Eller, du ved, sådan, det er altid den der, sådan, øh, er det ikke bare super nederen at være jer? Og, og det er det ikke nødvendigvis altid. Jeg vil våge den påstand, at der på et tidspunkt fra Radio Loud også har været en tendens til, at man har brugt de her øh, angreb som et argument. Det har man. Og så har I jo lidt selv placeret røven i klassisk røv, det kan man sige. ja Altså så giver det jo mm. mening, at folk ringer og spørger til det. Altså et argument for hvad? At øh, folk er for hårde ved os, vores værter får hævde beskeder. Der, der altså, har den, været, den, den argumentation har jeg set. Uden at snakke grimt om nogen som helst, så har, har der været... Vi skal ikke snakke en, grimt om nogen, for en, for så skal de ind og forsvare, at det bliver nødvendigt. Ja, så lige det. Så, så, så der har været en, øh, en, en tendens fra den tidligere ledelse til, at man på et tidspunkt brugt det her som sådan en... Øh, en, en, en undskyldning, eller ikke en undskyldning, ved jeg ikke, om man skal sige, men, men i hvert fald, at man, sådan, man brugte det her narrativ lidt til ens fordel, fordi der var rigtig mange ting, der gik imod os i starten, og så var det ligesom et strå, man kunne gribe fat i. Noget sympati måske. Lige præcis. På, ja. Det, der så ender med at ske, det er, at det bliver det alt overskyggende narrativ, og det ja. ved jeg ikke nødvendigvis, om var nogens plan, Æ, men det var det, der endte med at ske. Æ, og, så, og så står vi her, ikke? Mm. Øhm. Ja, i der deraf kan jeg jo bare sige, at det tror jeg ikke, der er nogen af os, der har ondt af os selv. Vi arbejder her jo stadig. Det er vores eget fri valg, og vi synes, det er fedt at arbejde her. Så hvis vi var utilfredse, eller hvis vi havde ondt af os selv, så havde vi skulle fundet et andet arbejde. Det ville jeg i hvert fald jer til, mm. <laughs> Æ, Men øhm, jeg har lige sådan øh, været igennem Twitter og været igennem hele de sidste stykke tid. Og så vidt jeg kan se, altså tilbage i dagene var det typisk øh, jeres chefredaktør, mm. eller chef Anne Lykke Davidsen, som var udsat for øh, hård kritik, mm. og nu er det så Simon Andersen. Øh, er det noget, som man kommer til at tage personligt, fordi det ligesom drysser ned igennem? Altså fordi lige nu er der vel ikke, den store, øh, altså, der er der vel ikke jeres værter, der er, som sådan er i søgelyset for kritik? Nej, jeg synes, at Simon han står der som et ø, udmærket skjold lige nu. Altså, han tager alt det, der havner på hans tallerken på sociale medier og hvad der nu må ende i indbanken. Så jeg føler mig ikke udsat, når jeg stiller mig ind i studiet. Benjamin? Jeg, jeg har forsøgt at skabe en, en Twitter-profil. Det jeg, jeg, jeg, jeg er ikke på det medie. Blander så... I jer nogensinde i, i debatten om loud? Jeg gør ikke. Jeg gør heller ikke. Jeg ø, følger også mindre og mindre med, faktisk. Særligt på, jeg tror, Twitter er heller ikke mit medie. Øhm, jeg jeg fulgt meget med på Instagram i en årgang. Det gør jeg heller ikke rigtig mere. Altså jeg forholder mig til det, hvis det lander i min indbakke, men jeg opsøger det ikke nødvendigvis selv. <laughs> det er Big Band og det er børnekoret inviterer hele familien til Halloween koncert. En magisk musikalsk fortælling om en 10-årig Trine, som ser monstre, skeletter og sultne løver i skygger og kroge. Dagen byder på kendte sange fra blandt andet Aristocats, Omsen og Momsen og det kæmpe store TikTok-hit Iko Iko. Det sker den 31. Oktober henholdsvis klokken 13 og klokken 16 i DR's Koncertsal. Der var op på jeres redaktion for at finde nogen, som vil være med i det her afsnit så oplevede jeg øh, lidt at blive mødt, som om, at der var en antagelse om, at jeg ville noget ondt. Mm. Altså den første person, jeg møder, hvor jeg spørger efter en, øh, en person, som jeg ikke behøver at navnet på, øh, mm. øh, skutter sig ligesom og løfter skuldrene, som om, at altså lidt ligesom sådan en hund, der bliver slået. Okay. <laughs> øh, og så bliver jeg vist ind, og så møder jeg en ny person. og så, altså, der er sådan en, jeg, jeg føler et behov for at sige, at jeg kommer med fred, øh, fordi der, det virker som om der var en antagelse om, at jeg ville noget rigtig slemt. Jeg kan godt lide din analogi med hunden, der har fået tæv. Fordi hvis du tæver en hund, så ligegyldigt om du så kommer hen for at klappe den bagefter, så er vant til, at når der kommer nogen, vi ikke kender, så får vi tæv. Øhm, det er jo det samme, der er sket. Altså, man har bare vennet sig til, at... Æh, når der kommer journalister udefra, så er det ikke nødvendigvis med vores bedste for øje, så, så der er vi lige lidt ekstra defensive. Og, og det øh, tror jeg der også er noget, vi skal prøve at vende os sag med, fordi at, hvis der mm. rent faktisk er folk, der vil, vil snakke, som vi hele tiden har sagt, øh, så vil vi sindssygt gerne snakke. Men, men når man er blevet vant til den der sådan lidt, åh, øh, nu skal vi bashes igen, så, så tror jeg, man bliver sådan lidt øh, defensiv. Jeg tænker mig, om det ikke er noget, som på en eller anden måde må sætte sig i programmerne. Altså, det, jeg, jeg, jeg var faktisk overrasket over, jeg tænker godt lidt sådan, åh oh nej, nu tror de, jeg kommer for, med noget skjult kamera, eller laver noget uh -huh. eller sådan et eller andet. Ikke? Som, øh, til lytterne, så øh, Radio Laud lige flyttet ind i Pilestrædet, hvor Berling skal også holder til, så vi deler bygning nu. Øhm, men, men jeg var, som sagt, jeg var, I, I came in peace. Okay. Øhm, hvordan får vi noget selvtillid tilbage i det her projekt, så der er ikke er nogen, der skutter sig, når der kommer en, en fremmed journalist ind? Jeg ved ikke, om, der, om folk de mangler selvtillid på det indhold, vi går ind og laver. Jeg føler ikke, det sidder i programmerne i hvert fald. Altså sådan, at jeg synes også, at vi har en ledelse nu, der altså, skriver mails ud, der holder ugentlige møder, der prøver at boost alt, hvad de kan, og siger, at der er ingen, der kan have på god radio. Så hvis I bare koncentrerer jer om jeres arbejde og laver god radio, så skal I nok komme helskende ud af det her. Det er selvfølgelig rigtigt, at når du så kommer, at der er sådan nogen, der skutter sig. Jeg ved ikke, jeg tænker på for mig, kunne det måske også handle om, jeg tænkte også, også, altså, som jeg også var lidt inde på før, da du kom. Øh, så vil hun snakke om det her igen. Jeg troede lige, hun havde hørt et eller andet, og hun tænkte, det her, det var et fucking fedt interview, eller det her var et virkelig dårligt interview. Kan vi ikke lige, hvorfor behandler I jeres kilder sådan? Eller, jeg troede måske, at det var indhold. Men, øh, altså, så det er nok bare øh, hver sin måde at håndtere det på, hvor jeg bare blev lidt træt, <laughs> så er der nogen, der skutter sig. <laughs> Ja, jeg er sådan set meget enig i. Jeg, jeg tror også, det her med bare at øh, du ved, sørge for, at det, man leverer, øh, sidder i skabet og fokuserer på indholdet, og så øh, lægge alt den øh, selvtillid og passion, og hvad man ellers har øh, i sit arbejdsliv, i det, i stedet for at fokusere på, øh, på at det hedder loud, eller hvad fanden det nu hedder. <laughs> Æm, det, det tror jeg sgu også er vejen frem. Oplever I det som en øh, fedtlig takeover, at I er blevet flyttet herind, eller tænker I, at det bliver fedt? Jeg elsker, at vi er herinde, altså ja. vi, er sam vi har sådan en samlet redaktion lige pludselig, hvor jeg kan se Benjamin, altså der hvor vi var før, der skulle jeg jo videre lidt en etage op og ind af, jeg ved ikke hvor mange døre, hvis jeg ville dele eller andet med dig. Nu kan jeg sådan også overhøre nogle af de andre redaktioner, hvad de arbejder med, og vi kan spare på den måde. Så ja, synes jeg ja. også, det er fedt, at vi, altså Perlindske Weekendavisen BT, det er da fedt, at vi samlet så mange journalister. Det er mega fedt. Altså, øh, jeg havde en oplevelse, som er fuldstændig uhørt i forhold til, hvor vi ellers har siddet i går, hvor at, øh, der sidder nogen på kulturredaktionen, som sidder lige bag mig, og snakker om et eller andet, som så handler om noget svensk gangsterrap, der har taget en eller anden drejning. Og så kan jeg byde ind, fordi at jeg har nogle øh, Instagram-sider og sådan noget, som jeg følger, fordi jeg er musikinteresseret, som de kan bruge i det der. Og så lige pludselig så er der en over fra opinionsredaktionen, der sidder også lidt. Og øh, ham der har jeg snakket med en gang, hvis I vil have et telefonnummer eller noget, og nogle Du på. Det der, hvor der bare er sådan en anden buzz, end der har været når vi sad øh, på de der øh, lokaler ja. i, øh, i Bredegade, og, og ikke vidste, hvem fanden der var på arbejde. Øh, det er mega fedt at sidde herinde. Det er mega fedt. Ja, vi sad i sådan et gammelt ministerium, hvor vi var det ja. ind i en hel masse rum, så vidderligt, hvis jeg ville debat eller kultur eller musikredaktion noget, så skulle jeg løbe en etage op, og igennem, jeg ved ikke, hvor mange døre, fordi vi sad sådan helt afskåret. Så det var også sådan lidt... Det var kækset, fordi vi nogle gange endte med at ringe til kilder, som siger, at jeg har da lige talt med din kollega, og det må være et andet program. Ups, vi ja. har ikke talt sammen i dag. Altså, det kommer vi ud over nu, og det er mega lækkert. Enig. Fantastisk. I skal begge to have stort tak, fordi I kom. Og så synes jeg, at jeg gerne vil love jer, at næste gang, jeg inviterer jer ind, så laver vi et indholdsprogram. Fedt. Ej, dejligt. Ja. glæder mig allerede. Det, det vil jeg gerne Det vil jeg gerne skrive mig selv op til. Det bliver jeg kæmpe stort. Vært og tilrettelægger Camilla Michelle Mikkelsen og vært og tillidsmand Benjamin Clemens. Det var afslutningen på Byens Bedste terapiteam. Mit navn er Amina Thamanda Kåre. Tak fordi I lyttede med.